Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa ma yudlil falaha dia lah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taku allaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taku khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjahah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 yang ditulis oleh Al Imam Abu Bakar Al Ismaili rahimahullah taala. Sekarang kita sampai pada pembahasan hakikatul iman, hakikat keimanan menurut ahlu sunnah wal jamaah, menurut para imam al hadis. Al Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah berkata, wa yakulun innal imana kaulun wa amalun. Imam Imam al hadis berkata. Sesungguhnya iman adalah ucapan dan perbuatan. Wa ma'rifatun dan pengenalan. Yazidu bit ta'ati wa yang kusubil maksiyati. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Man kasrat ta'atuhu az imanan miman huwa dunau fit ta'ati. Barang siapa yang lebih banyak ketaatannya maka le lebih banyak imannya dibandingkan yang kurang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fil rahmani wa ini merupakan salah satu pembahasan akidah al-sunnah wal jamaah yang merupakan salah satu pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bidah, antara kelompok al-firqatu najia yang selamat dengan al-firqa ad dalah yang sesat dan halika yang binasa. Makanya hampir ya semua kitab-kitab akidah Ahlussunnah Wal Jamaah pasti ada pembahasan yang satu ini tentang masalah hakikat keimanan atau definisi al-iman. Meskipun terkadang ada beberapa ungkapan yang berbeda, cuma intinya satu, bahwasanya iman menurut Ahlussunnah Wal Jamaah yaitu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan dan apa amal perbuatan anggota badan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan atau seperti yang diungkapkan ya lebih indah lagi diungkapkan oleh seorang ulama hadis di kota Madinah yang sudah meninggal dunia yaitu Asyik Hamad Al-Ansari bahwasannya iman itu adalah khumsununat kalau kita mau tahu apa itu hakikat keimanan menurut Alusna wal Jamaah, ingat lima nun. Ya, ada istilah lima nun untuk mendefinisikan iman menurut Alusna wal Jamaah. Kata Syekh Hamad Al Ansari rahimullah Taala, iman adalah iktikadun bil janani, keyakinan dengan hati; Qaulun bil lisani, ucapan dengan lisan amalun bil arkani amalan perbuatan anggota badan yazidu bita'atir rahmani bertambah dengan ketaatan kepada Allah ya rahman maha pengasih maha penyayang wayangkusu bita'ati syaitani dan berkurang dengan menta'ati assyaitan itu istilah lima nun karena akhirnya semua dengan apa? nun ada sajaknya saya ulangi lagi iktiqadun bil janani qaulun bil lisanin amalun bil arkani yazidu bi ta'at arrahmani wa yanqus bi ta'ati syaithani ini kalau lebih mudah dihafal dikenang itulah definisi atau hakikat keimanan menurut ahlussunnah wal jamaah yang diungkapkan oleh al muhaddith syaikh hamad al ansari rahimallahu taala ini intinya, ya, lima nun tadi. Meskipun terkadang ada perbedaan ungkapan dari ulama, ya, ada yang menyingkat ya, dengan mengatakan seperti sebagai ulama mengatakan, iman adalah kaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ini tidak bertentangan dengan definisi ulama yang lainnya, yang mengatakan ada keyakinan ucapan dan perbuatan. Sebagaimana kata, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallah, dalam Al-Aqid Al-Wasityah. Beliau mengatakan. Wa min usuli ahli sunnati wal jama'ah. Annal imana kaulun wa amalun. Menurut Ahli Sunnah wal jama'ah. Eh, kata Syekhul Islam Timir Rahimah dalam Akid Al-Wasityah. Di antara prinsip. Eh, ahli Sunnah wal jama'ah. Yaitu mengatakan. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau memperinci. Kaulun lisani wal kalbi. Ucapan hati dan ucapan lisan. Dan perbuatan hati serta perbuatan anggota badan Jadi intinya tidak ada perbedaan Antara yang mengungkapkan iman adalah keyakinan perbuatan dan ucapan lisan Dengan yang hanya mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan Karena tercakup di dalam ucapan dan perbuatan adalah apa? keyakinan pula, karena ada istilah ucapan lisan dan ucapan hati, ada ungkapan perbuatan lisan, apa perbuatan anggota badan dan juga perbuatan eh ya, hati. Ya. Ada yang mempersingkat, ada yang memperinci, memperpanjang, bahkan ada yang menambah. Seperti dalam eh ya, ungkapan a Syekh Al Hamidi dalam usul sunnah, eh ya, Imam Al Hamidi salah satu. Guru, a sheikh atau imam Al Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Usul Sunnah bila mengatakan iman adalah kaolun wa amalun wa niatun wa itibak, ya, bahasanya iman adalah ucapan dan perbuatan dan niat serta itibak. Ya, ditambah apa itibau sunnah. Karena apalah artinya ucapan, amalan, ya, niat tanpa apa itibak. Kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun intinya ungkapan-ungkapan itu menuju kepada satu arah, yaitu tadi. Ia ya, iman adalah khomsununat. Iman adalah lima nun. Imam Al Bukhari Rahimahullah Taala seperti yang dinukilkan oleh Al Imam Al Aliqai dalam kitab kitabiloh Etikod Usul Al Sunnah Wal Jamaah beliau mengatakan laqito aksara min alfirajulin bil ansar min al-ulama kata Imam Bukhari aku telah berjumpa dengan lebih dari seribu ulama fa ma raaitu ahadan minhum yahtalif fi anna al-iman kaulun wa amalon yazidu wa yanqus dan tidak ada seorang pun dari ulama tersebut yang berselisih pendapat tentang bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang ini adalah ijma al-sunnah wal jamaah Ya para imam-imam Ali al-hadis, dulu sudah pernah kita ucap sampaikan akidahnya Imam Ahmad dalam kitab usul sunnah. Sama, beliau mengatakan iman adalah qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Demikian pula yang sudah kita bacakan akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu. Imam Syafi'i mengatakan al-imanun qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ini adalah sekali lagi ijma' al sunnah wal jamaah. Ungkapannya terkadang ada sedikit perbedaan Namun intinya tadi. Ya, kembali kepada khamsu nunat. Ya. Adapun dalil tentang ya, lima nun tadi. Ya. Pertama, iman adalah keyakinan dalam hati. Dalilnya sangat banyak. Ya. Dulu, alhamdulillah pernah saya menulis masalah ini. Ya, masalah iman menurut dakwah Salafiah dan dakwah Salafiah bukan Murji'ah ya, di majalah. Zakhira Rahimahallah Edisi 21 Tahun 4 Bulan Rajab tahun 1407 Atau bulan Agustus tahun 2006 10 tahun yang lalu ya, Saya sudah menulis tentang masalah Iman dan juga bantahan kepada Yang menuduh dakwah salafiyah Sebagai murziah InsyaAllah akan sedikit kita nukilkan dari ya, Tulisan yang sudah pernah kita muat Di majalah di sini, Karena insyaAllah masih beredar juga Subuhat yang menuduh Kita dakwah salafiyah eh, Para ulama-ulama dakwah salafiyah Sebagai murjiah eh, Padahal itu sekali lagi Tuduhan yang eh, dusta Bahkan beberapa saat yang lalu eh, Sebagian jamaah di sini Menanyakan kepada saya mengapa eh, Kita dituduh sebagai murjiah eh, Maka insyaAllah eh, Akan kita sedikit ulas Dari apa yang telah kita tulis Namun sekarang kita akan membahas dulu apa ya dalil tentang lima nun tadi adapun keyakinan dalam hati dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'an eh di antaranya eh bisa dilihat surat An-Nahl ayat 106 surat An-Nahl ayat 106 Allah mengatakan man kafara billahi min badi ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman barang siapa yang dipaksa eh man man kafara billahi min badi imanihi barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya illa ukriha kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya apa tenang dengan keimanan hati harus ada apa keimanan dalamnya atau keimanan harus ada dalam hati seorang hamba kalau tidak menjadi orang munafik yaquluna bi afwahim mala'isa fi demikian pula dalam surat ayat eh, al-hujurat ayat 14 tentang iman harus dengan keyakinan dalam hati. Yaitu firman Allah, qalatil a'rabu amanna, qallam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi kulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Allah mengatakan qallam tu'minu. Kalian masih belum beriman dalam hati, belum sempurna keimanan kalian. Walakin qul aslamna. Namamkatakanlah kami baru muslim. Ya, walamma yadkhulul imanu fi kulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Makanya dari sini ada ungkapan dari ulama, setiap mukmin pasti muslim, namun tidak setiap muslim apa? Mukmin. Eh, makanya dalam hadis Jibril rasul ditanya dulu tentang apa itu Islam, kemudian apa itu iman, apa itu al-ihsan. Ini tingkatan Eh, ya, dalam al-Islam, dalam agama kita al-Islam, yaitu melaksanakan ya, rukun-rukun Islam yang eh ya, lima. Kemudian setelah kuat eh ya, keislaman dalam dirinya dia melaksanakan cabang-cabang keimanan, maka dia bisa meningkat ke derajat apa? Hal iman eh ya, derajat iman lebih tinggi daripada derajat al-Islam. Kalau sudah sampai kepada tingkatan antakbud Allah, karna katara. Fa'ilam takun tara fa'inna yaraq yaitu selalu merasa diawasi Allah Taala ya, yaitu betul-betul gerak-geriknya selalu mendapatkan ridha dan cincin Allah Taala itulah derajat al-ihsan. Ini adalah apa? Tingkatan dalam agama kita sesuai dengan apa yang Rasul sabdakan al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Eh bukan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya, eh, ini adalah apa? Ayat eh, doktrin yang Ingin untuk membodohi para pengikutnya. Inginnya apa kiainya? Ingin gurunya apa? Selamat dari ayat taklif syariat Allah subhanahu wataala. Punya dokin dokin seperti itu. Ininya bocuiza saja. Nah, ini sekali lagi tingkatan agama dalam ayat hadis jibril Islam iman dan esam. Makanya Allah mengatakan orang-orang Arab di berkata ayat kaulatil Arab bu amanah telah beriman. Allah mengatakan kula kalian masih belum apa? Beriman, bukan berarti kafir, bukan Namun apa, belum sempurna keiman mereka Masih banyak kekurangan, baru masuk Islam Mereka ini, ya, maka Kulu <tuh> <tuh> aslamna, kami baru masuk apa Al-Islam, aslamna Karena apa, walamma yadukhulil Iman fi kulubikum, karena iman Belum masuk ke dalam hati kalian Ini intinya apa, iman Itu juga merupakan keyakinan Dalam dalam hati Kemudian juga, jalilnya surat al-mujadila Ayat Ayat 22 Ala tajidū qawman yu'minūna billāhi wal yawmil ākhir yu'addūna man haddallāhu wa rasūluh walaw kānū ābā'ahum aw abnā'ahum aw ikhwānahum aw ashirātahum ulā'ika katabū fi qulūbihimul īmān tidalah engkau Nabi Muhammad mendapati orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai Ya berwala kepada orang-orang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah orang tua mereka, anak mereka, saudara mereka, karip perabot mereka. Ya ulaika kata bafikulubi muliman. Mereka lah yang Allah telah catat ya, iman dalam hati mereka. Ini intinya sekali lagi apa? Iman harus ada apa keyakinan dalam dalam hati. Ya ini. Beberapa ayat tentang tadi keyakinan dalam hati merupakan bagian daripada iman. Sekarang ucapan lisan itu merupakan bagian daripada al-iman. Eh kita lihat dari ayat Al-Quran, contohnya surat Al-Baqarah ayat 136 Allah mengatakan: Kulo amna billahi wamaunzila ilaina wamaunzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wal Asbat. Katakanlah Ya, ucapan, lisan ya. Harus ada apa? Ucapan lisan Kami beriman kepada Allah Kepada apa yang diturunkan kepada eh, Kami diturunkan kepada Nabi Ibrahim Ismail Ishaq dan Ya'qub ya, Desa pada Kulu Kaul ya. Demikian pula surat Ali Imran, Ali Imran Ayat 84 yang kurang lebih isinya Sama ya. Kemudian Amalan perbuatan bagian daripada Al-Iman ya. Sudah ada keyakinan, ucapan Sekarang dalil tentang amalan merupakan bagian daripada iman. Surat Al-Baqarah ayat 143 Allah mengatakan, Wa makan Allahu liyudi imanakum. Tiada Allah menyanyiakan iman kalian. Sepakat ahli tafsir mengatakan ayat ini berkaitan dengan masalah esolat, ya. Yaitu perpindahan kiblat dari baitul Magdis ke baitul Al Haram ya. dari dan Palestina sana ke, ke Mekah. Ya. Pada waktu itu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah bagaimana nasib saudara-saudara kita, yang telah mendali kita, yang dulu sholat menghadap ke arah Betul Maqdis. Maka Allah menurunkan ayat ini, mengatakan, Wa imanakum. Allah tidak menyanyiakan iman kalian. Maksud iman kalian di sini adalah apa? Sholat kalian ke Betul Al-Maqdis. Ya iman di sini apa maksudnya salat berarti salat yang merupakan amalan anggota badan itu bagian daripada apa al al iman ya ini dalil dari ayat adapun dari hadis ya maka ada satu hadis yang sudah mencakup tiga ya rangkaian iman tadi keyakinan ucapan dan amalan anggota badan yaitu hadis yang dikenal dengan hadis syu'abul iman hadis tentang cabang-cabang keimanan hadis riwayat muslim rasul mengatakan al imanu bidon wassabuna syu'ba iman memiliki 70 lebih cabangnya fa'alaqa qaula la ilaha Allah. yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah wa ajnaha imata tu adai tariq dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari dari jalan wal haya' syubatul minal iman rasa malu itu bagian daripada al iman la ilallah ucapan tadi kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan amalan anggota badan kemudian apa al haya' rasa malu dalam hati eh, intinya apa iman harus ada 3 rangkaian tadi keyakinan atau ucapan dan perbuatan hati ucapan lisan dan perbuatan anggota anggota badan Nah, ini hadis satu saja sudah mencakup semua itu. Sekarang tentang dalil iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Al iman khamsununat sekali lagi ingat iman adalah lima nun. Ya. Di Tianya tadi ya zidu bitta atau rahman bertambah dengan mentaati Allah سبحانه و تعالى dalilnya surat al anfal ayat yang kedua. Allah mengatakan Innaal mu'minunal ladina ida zukir Allahu wajlad wa ida tuliat alim ayatuhu zaddathum imana wa ala robi miatawakalun Sesungguhnya orang yang beriman yang sesungguhnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, ya, gemetarlah hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka. Dan kepada roh lah mereka bertawakal. Intinya tadi Wa idatuliat alim ayatuh Jika dibacakan ayat-ayat Al Allah Bertambahlah iman mereka ya, Dan ayat yang misalnya ini Ada dalam Al-Quran Di antaranya nanti dilihat surat Al-Fat Ayat 4, ayat tidak perlu kita bacakan di sini. Nah Ini dalil tentang iman bisa bertambah Sekarang mana dalil iman bisa berkurang Kalau menurut kaidahnya Sufyan bin Awyayna rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan. Laisa syiun yazid ila wahuwa yang kus. Eh, kata beliau. Dalil tentang bertambahnya iman. Itu sudah otomatis menjadi dalil tentang iman bisa apa? Berkurang. Karena kaidahnya tidak ada sesuatu yang bisa menerima tambahan. Kecuali dia bisa menerima apa? Pengurangan. Eh, contohnya air ini bisa misalnya. Eh, ini bisa bertambah kalau kita tuangkan. Bisa berkurang kalau apa anak minum, Bismillah. Ya, ini contoh, eh bahwasanya kata beliau tidak ada sesuatu yang bisa bertambah, kecuali dia juga bisa apa berkurang. Maka dalil-dalil tentang iman bisa bertambah itu sudah otomatis satu paket dengan apa dalil iman bisa apa berkurang. Apalagi di sana juga ada dalil-dalil dari hari Rasulullah SAW. Tentang adanya iman itu bisa bisa berkurang. Di antaranya Rasul bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayirhu biyadih, fa'ilam yasati fabilisanih, fa'ilam yasati fabiqalbi, wadzalika adhafu aliman." Kata Rasul sallam, barang siapa melihat kemungkaran, rubalah dengan tangannya. Ya eh, kau dia punya apa? Kekuasaan, punya kekuatan. Kau tidak bisa? Bilisani dengan lisan. Kau tidak bisa dengan hati. Ya itu selama-lamanya apa? Al iman. Kalau seorang itu misalnya dia sebetulnya bisa merubah dengan kangannya, kekuatannya, namun dia hanya bisa apa dengan hati. Itulah selma alamanya apa? Iman imannya berkurang pada waktu itu. Ya. Demikian pula dia sebetulnya bisa, ya, merubah kemukulan dengan lisannya, cuma dia tidak melakukannya. Dia hanya bisa dengan apa? Ya hatinya. Maka itulah ada -ja aful iman. Imannya ber berkurang. Karena dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wataala. Eh demikian ulama, berkata pulama. Dianat jalil tentang berkurangnya iman. Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan. Dalam hadir kudsi Allah berfirman tentang syafaat. Akhriju. Manka akhriju minan nar. Mankana fi kolbi miskali habbatin min iman. Kata Allah Ta'ala keluarkanlah. Di dalam adari api neraka. Setiap orang yang masih ada. Sebesar uh, sebiji esawi keimanan. Artinya orang itu imannya berkurang. Intinya sekali lagi, inilah jalil-jalil al-Sunnah. Dan masih baik lagi seperti yang lainnya, yang tidak bisa kita sebutkan pada kesempatan yang eh, sangat terbatas ini. Tentang eh, akidah al dalam definisi al-iman. Iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, perbuatan anggota badan, bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman, dan berkurang dengan mentaati al-Syaitan. Eh, taat kepada Allah. Eh. Iman bisa bertambah dengan, tadat kepada Allah. Asy-Syaikh al Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, al hafizallahu taala menulis sebuah kitab yang sangat bagus yang berjudul Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanih, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Dulu pernah kita khatamkan di masjid sebelah sana, ya. Alhamdulillah, ya kalau mungkin kita bisa ulangi secara ringkas apa saja sebab yang menjadikan iman itu berkurang. Dan apa itu sebab yang bisa menambahkan keimanan? Kata Syekh Abdul Aziz bin An-Nasir Abbad, iman bisa bertambah yang pertama dengan belajar ilmu agama. Ya. Apalagi Rasul mengatakan, eman yudilau bihken yufakir fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan apa? Pahamkan dia dalam urusan agama. Eh, kebaikan itu ada dalam apa? al iman. Makanya belajar ilmu agama menambah keimanan. Makanya dahulu para sahabat Rasulullah SAW mengatakan. Imam Umar Bukhattab mengatakan. Ta'alau nukmin saatan. Ta'alau nazadu imanan. Wahai para sahabat. Kemarilah kita duduk sejenak. Memperbaharui keimanan. Menambah keimanan. Ini juga apa? Ucapan para sahabat. Iman itu bisa apa? Bertambah. Demikian pula. Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Ta'anhu mengatakan dalam doa beliau. Allahumma zidni. Imanan, wa yaqinan wa fiqhan. Abdul maksud pernah berdoa, ya Allah tambahkanlah kepadaku ya keimanan, kemudian keyakinan dan kepahaman dalam urusan agama. Ini ya, para sahabat dahulu di antaranya apa bermajlis ilmu untuk menambah keimanan. Ya insyaallah, ya, antum yang ya merasakan sendiri bagaimana iman bertambah ketika berada di majlis al-ilmu ya ini suatu hal yang apa pasti kalau niatnya apa niatnya baik namun kalau niatnya ya, sebagai mata-mata niatnya untuk mencari kesalahan ini beda lagi keluar tambah dosa karena apa eh ya, mencari-cari ayo ya, kesalahan dan seterusnya ini beda lagi namun yang niatnya ikhlas ingin mendapatkan ilmu paling tidak eh ya, mendapatkan sabda Rasul SAW. alaihi wasallam nazat alaihim sakinah turun kepada mereka ketenangan ya rahmat Allah meliputi mereka Kemudian malaikat mengeliling mereka. Dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di di sisinya. Ya, ini adalah sekali lagi. Kata beliau antara cara menambahkan keimanan dengan tolabul ilmi. Tolabul ilmi ini banyak. Ya. Apa saja ilmu yang bisa menambah keimanan. Di antaranya kata beliau. Mempelajari tauhid asma wa sifat. Alhamdulillah kita di sini mempelajari akidah. Dan sudah kita lewati. Masalah apa? tauhid asma wa sifat. Kemudian mempelajari tentang sejarah Rasulullah Wasallam. Ya, kemudian mempelajari tentang kebaikan-kebaikan Al-Islam Mempelajari tafsir Al-Quran ya, Kemudian juga mempelajari sejarah para Salafu As-Soleh Ini diantara pintu ilmu yang insya Allah Bisa menambahkan keimanan kepada Allah SWT Kemudian yang bisa menambahkan keimanan yang kedua Adalah tadabur ayatillah Mentadaburi merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah ya, Tidak perlu tadaburi itu ke ya, gunung Himalaya ya, Ke puncak gunung, jadi tidak perlu Ya, cukup dengan kita apa? Wa fi anfusikum, afalatu besirun. Di dalam diri kalian tidakkah kalian apa? Mau merenungkannya semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dari ujuran sampai ujung kaki kita ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Menambahkan apa? Iman kita kepada Allah. Ini semua nikmat dari Allah. Ya. Bahasanya dengan mentadabri ayat tersebutlah kita akan bisa menambah keimanan. Kemudian yang ketiga yang antara yang bisa menambah keimanan, yaitu apa? etaat mentaati Allah banyak beramal saleh baik amalan lisan amalan hati Atau amalan apa anggota badan amalan hati di antaranya apa tawakal kepada Allah menyerahkan semuanya kepada Allah hanya bergantung kepada Allah tidak bergantung kepada manusia tidak takut kecuali kepada Allah tidak berharap kecuali kepada Allah ini amalan hati itu yang akan bisa menambah apa keimanan amal saleh dari lisan zikir tentunya yang apa disyariatkan Demikian membaca Al-Quran. Eh kita berdakwah, kita watawasobil hak, watawasobar. Ini adalah apa? Amalan yang bisa menambah iman kita. Adapun amal jawareh banyak sekali di antaranya. Eh solat, eh puasa, zakat, kita sedekah, menolong eh saudara kita. Tadi menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk apa? Eh menambah keimanan. Makanya kata apa ulama? Orang itu akan sempurna imannya kalau dari bawah sampai atas dia lakukan dari cabang-cabang keimanan. Terserpot. Dia nanya apa iman atau adanya tariq, menyingkirkan gangguan dari dari jalan. Menolong kamu simin unsur akoh kalau dalimi almagluman. Tolong saudaramu yang didalimi ataupun yang dia apa mengdalimi tidak boleh cuek. Yeah, ini adalah apa? Kalau dia mau menyempurnakan keimanannya. harus ada wataawal dari watakuwah. Yeah, kemudian bahasanya al iman yeah itu. Akan berkurang kata beliau. Eh ya, tadi sudah kita sebutkan tiga poin iman itu bisa apa bertambah menuntut iman agama dengan lima bidang ilmu tadi mentadaburi ayat-ayat Allah yang kaunia di alam semesta. Yang ketiga banyak beramal saleh. Ya, dengan tiga poinnya amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Adapun sebab berturunnya keimanan ada dua faktor utamanya yaitu faktor dari dalam orang itu sendiri dan faktor dari luar orang itu. Faktor dari dalam ada empat kata beliau. Yang pertama al jahal, kejahilan. Ya, orang yang jahil tentang agama Allah tidak ada kebaikan padanya. Makanya Rasul mengatakan tadi, "Man yuridi laubikhain yufaqihu fid." Barang siapa yang Allah kehendaki ke kebaikan, Allah akan pahamkan dalam urusan agamanya. Kalau dia jahil, bagaimana dia akan bisa beribadah kepada Allah? Bahkan orang jahil ketika beribadah kepada Allah justru malah merusak imannya. Contoh, ya, kaum Nabi Nuh alaihissalam Ketika Allah selamatkan dari Kejaran Fir'aun ya, Tidak bersyukur kepada Allah Ketika melihat orang-orang ban Israel Menyembah sapi-sapi Mereka mengatakan kepada Musa Ija'allana ilahan kamalahum alihah Buatlah untuk kami Wai Musa sesembahan Sebagaimana mereka punya sesembahan Apakah ya, ucapan Nabi Musa alaihissalam Innakum kaumun tajihalun Kalian adalah orang-orang yang jahil Yang bodoh. Eh, kebodohan apalagi dalam masalah akidah eh, Semakin bodoh orang itu Semakin apa? Jauh dari Iman, jauh daripada Atau hejauh eh, daripada Allah SWT Ini faktor dari dalam Yang merusak bahkan eh, Merumurangi bahkan merusak keimanan Yang kedua Al-Ghaflah Laleh, eh, mungkin dia tidak jahil Paham agama Cuma terkadang laleh, laleh berzikir Kepada Allah, laleh bermajlis ilmu Dan sebagainya sehingga apa Semakin berkurang keimanannya Makanya sudah sering kita katakan, sesibuk-sibuknya kita jangan pernah ya melalek melupakan ya sampai sampai kita lalai dari lingkungan keimanan di antara majelis ilmu. Ya, bagaimanapun proyek kita sempatkan ya untuk kita duduk di majelis ilmu meskipun hanya mungkin ya 2 kali seminggu dan sebagainya. paling tidak ada siraman Hati, apalagi di luar sana banyak subhat, di luar sana banyak syahwat. Kalau kita semakin menjauh, semakin menjauh, fala mazaho azza kalau Ketika mereka berpaling semakin allah palingkan dari jalan Allah entah ke arah subhat atau ke arah asyahwat as naudzubillah min dalik. Ya, kemudian yang ketiga di antara faktor di dalam kalangan tersebut yaitu al maksiyah. Kemaksiatan yang dia lakukan itu secara otomatis dan itu kita rasakan semuanya ketika kita berbuat maksiat berkurang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aras-arasan malas untuk mengaji, malas untuk eh beribadah, salah berjamaah di masjid, laleh. Eh atau maksiat ini sangat amat eh merusak iman, mengurangi iman kita. Yang keempat anfusu al amarto bisu dalam jiwa kita ada potensi untuk apa berbuat. Keburukan. Rasulullah Mu'pirfilfilman inna nafsah la amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa menyeru kepada kejelekan. Kemudian faktor dari luar yang bisa mengurangkan keimanan kata Syekh Abd Razak bin Abdul Aziz Abbad. Yang pertama adalah kurona usuk. Ya teman yang jelek. Ya teman yang ya menyeru kepada kejelekan. Ya. Atau teman yang mungkin hanya apa? Ya habis manis pa dibuang. Ya ketika kita senang menempel ke kita. Ketika kita susah, maaf salamah. Ya, ini teman yang jelek, ya. Teman yang apa? Ya tidak peduli dengan ya, musibah kita dan sebagainya. Teman-teman yang tidak perlu untuk kita apa jadikan sebagai sahabat karib, ya. Ini teman apa? Sebagaimana ungkapan kita, ada gula ada apa? Semut. Ini bukan teman kita, ini teman semut, ya. ya teman yang ada apa? Ya menemani kalah kita dalam keadaan senang dalam keadaan susah kita ditinggalkan. Ini teman yang jelek pahat bahkan apa? ya menjauh ketika kita mungkin dalam keadaan futur dan sebagainya ditinggalkan tanpa ada adawatawassabil haq watawasobi asabar ya. Kemudian yang kedua zinatu dunya wa fitanuha. Perhiasan dunia dan fitnah dunia. Rasul mengatakan ittaqun ad Hati-hati dengan urusan apa? dunia. Ya dulu mungkin proyek maizepi, rajin ya, tiap selasa datang ke kajian di sawan ini, namun ketika proyek sudah agak banyak ya, sekali ninggal, gaib, satu kali sebulan, bulan depan dua kali, terus semakin ya, terkadang apa, semakin Allah bukakan pintu dunia, tanpa terasa bang, jauh dari majlis al-ilmu, jauh daripada al-iman, maka sekali lagi bagaimanapun kesibukan kita sempatkan untuk apa? datang ke majlis al-ilmu, paling tidak Meskipun kita apa, ngantuk-ngantuk ya, Paksa, pengin tidak dapat siraman apa Rohani, siraman jasmani Sudah sering, siraman rohani yang perlu apa Terus ditingkatkan. diingkatkan ya, Kemudian yang ketiga, kata Syekh Di antara eh, Sebab berkurangnya keimanan Dari faktor luar Yaitu eh, Tadi, Quran Ausu Adun Wa Tanuha Yang satu saya ya, kurang ingat InsyaAllah kalau kita ingat, kita sebutkan <tuh> Ya, ikhwan fillah, rahmani warahmakumullah. Sekarang poin berikutnya berkaitan dengan definisi alil bid'ah terhadap al-iman. Ya, sudah kita sampaikan tadi pembahasan ini merupakan salah satu garis pemisah pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Yang pertama, Kelompok Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan iman sama. Yang pertama, ucapan, keyakinan, dan perbuatan sama. Cuma bedanya mereka mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Ini kelompok Al-Khawarij. Kelompok Mu'tazilah juga demikian. Ya. Sama awalnya. Iman, keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Cuma bedanya yang dua, tidak mereka apa? ya yakini bisa bertambah dan bisa berkurang mereka meyakini iman itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan satu hilang hilang semuanya makanya kalau Muhammad Khawarid mengatakan pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam karena diibaratkan menurut mereka iman satu kesatuan eh satu hilang hilang semuanya kata mereka ada al Sunnah mengatakan tidak iman itu bercabang sebagaimana dalam hadis tadi satu cabang keimanan hilang. Tidak mesti semuanya apa? Hilang. seperti tadi. Iman ada 72 lebih, 70 lebih cabangnya. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Seandainya ada orang yang tidak menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah dianggap murtad kafir? Tidak. Ya. Ini sekali lagi. Perbedaan. Antara al-sunnah wal-jamaah. Al-firqan najiyah ja salafiyah. Dengan khawaih dan mu'tazilah. Makanya khawaih dan mu'tazilah meyakini. Orang itu. Kalau... Ya, meninggalkan satu cabang keimanan Dia keluar dari Al-Islam Kemudian kelompok yang dua Pendapat yang kedua Yaitu kelompok Al-Murjiah Kelompok Al murjiah mengatakan Iman adalah Ucapan dan Keyakinan Ucapan dan apa? Keyakinan Berarti yang hilang apa itu? Ha? perbuatan, mereka tidak memasukkan amal dalam definisi al-iman Di antara yang jatuh ke dalam akidah ini adalah imam Abu Hanifah rahimallah, ya, itu ketergelinciran beliau, meskipun tetap beliau ya, dalam poin ini saja yang salah, ya, tetap beliau sebagai al wal-jamaah namun ada ketergelinciran makanya al wal-jamaah tidak fanatik ya, yang salah dikatakan salah siapapun orangnya, meskipun ya, dihormati kalau dia adalah ulama, al-sunnah Wal jamaah Kata kelompok Murji'ah yang diislahkan dengan Murjiatul fuqoha Murji'ah fuqoha Yaitu ada fuqoha ulama-ulama yang jatuh ke dalam Akhidah Murji'ah ini Mengatakan iman Hanyalah ucapan dan keyakinan Dia aneh juga imam At-Tahawi rahimallah dalam akhidatahawiyah juga sama Karena madhabnya juga sama Al-Hanafi ya, Beliau mengikuti imam Abu Anifah Dan tergelincir dalam masa definisi iman iman adalah ucapan dan keyakinan kata kata mereka murjatul fuqaha ini sekali lagi salah ya menyimpang dari dalil-dalil yang sudah kita sampaikan tadi dan mereka juga mengatakan iman tidak bisa bertambah tidak bisa apa berkurang karena tidak ada bedanya ya, orang yang beramal dengan tidak karena amal itu tidak menambah keimanan amal itu bukan dari bagian daripada al iman ya mereka hanya menetapkan dua nun saja ya, kalau mau kita bagi tadi على sunam ma me, ya, menyebutkan hakikat iman itu 5 nun. Kelompok Khawarij hanya menyampaikan berapa? mengungkapkan 3 nun, ya, berkurang 2. Kemudian kelompok Murji'ah hanya apa? 2 nun saja, ucapan dan keyakinan. Kalau lisan waktu qaul bil Ada kelompok lagi, yaitu ada 3 kelompok yang hanya menetapkan 1 nun, ya. Kelompok Asy'ariyah, dia juga sesat dalam masalah aliman mereka mengatakan al-iman hanyalah atas dekun bilqalib. Ya, membenarkan dalam hati. Kata Pak Ulama, Kalau seandainya iman itu hanya membenarkan dalam hati, Abu Talib, Paman Rasulullah SAW, sudah otomatis masuk apa? Al-Islam. Karena beliau mengungkapkan lewat dua baik syairnya, Lakot alim tu bi anna dina muhammadin min khairi adianin bariyati dinan. Aku yakin, aku sangat mengetahui bahasanya agama Nabi Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Beliau apa? Meyakini kebenaran agama Allah, agama Nabi Muhammad S.A.W. Namun laulal malamatu. Ya, seandainya bukan karena aku khawatir takut dengan celaan al hidaru masabatin atau caci makian orang-orang kafir kureis. Elarohaitani samhan beda <Susukainya> kamu bina. Sungguh engkau akan dapatku masuk apa? Al-Islam. Ya. Ini yang sudah kita sampaikan dulu. Ya, Abu Thalib ikut ajaran sungkanisme. Ya. <Susukainya> Karena sungkan ya, dengan tokoh-tokoh kueh yang lain tidak enak kalau masuk Islam. Padahal hatinya membenarkan agama Nabi Muhammad itu agama yang apa? Yang hak. Ya, maka seandainya iman hanyalah tasdik membenarkan Abu Thalib sudah masuk apa? Al-Islam abis. 2 menit. Ya. Kemudian kita tambah dua definisi lain yaitu kelompok namanya Al-Karamiyah. Mereka mengatakan bahwasanya iman hanyalah ucapan di ya. kalau ucapan hanya di iman hanya ucapan di orang munafik sudah masuk apa? Islam. Rasul Allah berfirman, "Idza jakal munafiqun qalu nasyhadu innaka la Rasulullah." Apabila orang munafik datang kepada kepada Engkau Nabi Muhammad, mereka mengatakan akan bersaksi, eh, berucap, Engkau adalah utusan Allah. Eh, <tik> wallahualam inna kalau Rasul, wallahya syadu inal munafikin lekati Maka iman tidak cukup hanya dengan apa ucapan di tulisan. Yang paling parah, yaitu kelompok Jahmia, ya. yaitu mengatakan iman hanyalah makrifah mengenal Allah سبحانه و تعالى. Kata pak ulama, seandainya iman hanya mengenal Allah, maka apa? Orang-orang, ya, atau Fir'aun dan iblis sudah masuk Islam. Karena Fir'aun dan iblis mengenal Allah Swt. Eh, ya, iblis berkata, fa bi izatika la huwiyanom ajmain dengan, Izzatika ya, <tipasuk> izatika <tipasuk> kemuliaanMu ya Allah. Aku akan menyesatkan manusia dari dari jalanMu. Iblis tahu tentang Allah. Demikian pula Fir'aun tahu tentang Allah namun hanya menustakan dengan apa? lisan. Wa jahadu biha wastaiqnadha wa ulwa. Firaun dan pengikutnya menustakan Allah meskipun hatinya apa? meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga kelompok yang menyatakan iman hanyalah satu nun. As'ariyah mengatakan iman hanyalah membenarkan dengan hati. Kelompok namanya al-Qaramiyah hanya mengatakan iman adalah apa? ya eh, ucapan lisan. Kelompok Al-Jahmiah mengatakan iman hanyalah apa? Mengenal Allah SWT. Kalau mungkin kita tambah lagi. Ada eh, kelompok lain yang menetapkan satu Nun. Yaitu Islam Kejawen. Yang mengatakan apa? Iman hanyalah iling. Ingat. Ya, Ini termasuk kelompok-kelompok. Sesabu Allah wa'alam. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pembahasan Al-Iman. Pada kesempatan yang akan datang. InsyaAllah kita akan juga bahas. Tentang eh ya, sebagian shubhat kelompok yang menuduh dakwah salafiyah sebagai Murjiah Eh ya, kalau mungkin ada yang punya majalah ini silakan nanti dibawa. Ah pertemanan akan datang kita akan kupas. Shalallahu Taala. Akulah lihada wa aku dakwana. Anilham di latar belalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Ufit dengan belanja di Ufit Store.